Hej och välkommen till Holgers hörna. Du kanske tycker att min röst låter annorlunda, men det beror på att det här är en röst via artificiell intelligens som är programmerad att säga just det här. Vi kommer att börja dagens avsnitt med att prata lite om AI och dess betydelse i musikens värld. Nu över till den riktige och högst mänskliga, charmige och babblige Holger. Häng med! Hallå där i slott och goja. Ja, jag säger precis som Adam. Välkommen till Holgers hörna. Adam, ja det är alltså den röst som jag valde till att läsa upp inledningen i dagens Holger. Som vi dessutom ska inleda med lite snack om artificiell intelligens kallad AI. Ja, det finns tusentals röster att välja på i det program som jag använder och det finns tusentals eller i alla fall hundratalet program att välja på ute på nätet att gestalta den röst som du har valt till din text. Vissa ja, de kan till och med använda din egen röst baserad på ett kort röstprov. ChatGPT har en sån funktion till exempel som man ännu inte har valt att släppa till allmänheten. Ja, man är alltså rädd att det ska missbrukas till exempel vid val eller för att misskreditera personer vars trovärdighet man vill minska. Eller använda din röst och spela upp för din mormor att hon måste svissa pengar till ett speciellt nummer nu för det är kris. I vår familj har vi valt ett ganska svårt lösenord som måste kunna uppges i kritiska eller känsliga situationer. Typ den att pengar måste svishas. Men den här Adam som du hörde, det är bara ett exempel av många. Du kan ändra kön, tonläge, hastighet, mänsklighet eller hur känslomässig rösten ska vara. Alla program har sina finesser och själv orkar jag inte sitta och pilla för att få det så bra som möjligt. Jag vill ju spela musik istället så jag bara skrev in den där texten som lästes upp. Men redan på 80-talet då satt jag med min Amiga 500 som hade 500 kilobyte men som jag hade uppgraderat till 1 megabyte istället för 500 kilobyte. Och den hade ett program som hette Say där Amigan läste upp vad du skrivit in alla inklusive jag var högst förundrade att datorn kunde prata. men att skriva en svensk text det blev ju hysteriskt roligt för programmet pratade ju egentligen bara engelska med engelsk intonation och frasering så svenska lät helt galen ut. Men det här lilla kraftpaketet kunde så mycket mer. Jag gjorde musiken. Det fanns fyra spår och musiken skapades med noter i ett notblad. Ville man ta paus så kunde man rita eller snarare måla. Och man kunde till och med göra tecknad film. ligger med en kvalitet som får Minecraft att se verklighetstrogigt ut. Men ändå. Vilken magi och vilket trål jag upplevde att jag plötsligt hade fått makt över skapandet skedde på nätterna. Vi hade just byggt hus och jag hade jobb att sköta så den enda fria tid som fanns, ja det var på nätterna. Det blev inte många timmar sedan då, men å andra sidan så blev det ju ett bra träningsläger inför småbarnsåren. Om du är en kille med du eller fru skäller hon på dig och kallar dig för en gammal gnud blir du ständigt på min vän som städade det sist? Om du känner dig List. Vill hon gärna styra och ställa i ditt liv Om vad du ska göra som en tidsfördriv Jag har hittat brylen som är med jag liksom för Den mig att taket läcker in. Börjar på uppgår, ser ut som plockar in och kannen har min sann. Film är megabyte Ja den är snäll och tyst Och ställer aldrig till någon fight Det säger aldrig till mig Vad fan har du varit? När du ramlar inför en krogen En rolig lördagsnatt Vad fan för min dag Att alltså man vill ha laddas in men det disket få till den här Christian tak med låten framför min dator. Ja, röstgeneratörerna har verkligen utvecklats från min tid så här låt till exempel min amiga. This is a computer made personal computer speaking. I can convert completely unrestricted English text into high quality speech in real time. Ja, ja, vi behöver inte höra så mycket mer än så, men nu har vi tagit ett nytt kliv. Det är inte längre bara röster det handlar om utan även musik. Och det är här som det börjar bli lite svårt med gränsdragningarna. Ja, för massor av program sen så pratade jag om en artikel av Björn Ulfé som lyfte detta problem. Och i korthet och med mina egna ord. Alltså om en AI har programmerats till att lyssna igenom allt vad ABBA har gjort och därigenom skapar nya ABBA-låtar som inte är ABBA men som ändå är baserad eh, helt och fullt på deras musik. Vem är då den rättmätige mottagaren av de inkomster som dessa låtar skapar? Är det den som har skapat AIN eller eh, den som har skrivit instruktionerna till AIN eller, eller borde Björn och Benny också få en del av kakan eftersom de ändå har varit AIs underlag för att ska. Ja, men det hör jag. Alltså, det här blir ju både rörigt och komplicerat. Ja, det tycker jag i alla fall. Ja. Nina Pretty Ballerina med Abba från albumet Ringring. Ring. Ring. Ja, jag har alltså lyssnat på en hel del AI-skapade verk. Eh, för de har ju nu kommit de senaste åren med musik också. Allt ifrån symfoniska verk till elektronika. och En del låter helt fantastiskt men bara instrumentalt. Musikinnehållande sång, nej, de har inte alls kommit i närheten av samma resultat. För den mänskliga rösten i sig har så många nyanser beroende på ljudtryck, tonhöjd, röstklang, vibrato så. Nej, jag tycker AI-versionerna av mänsklig sång har varit mer eller mindre skrattretande. Men nu har det gått från att vara en liten samling nördar till att erbjudas brett till allmänheten att göra egna låtar med AI. Och jag är möjligen en av dessa nördar men resultaten har ju precis som jag sa alltid varit skrattretande när det gäller just sången. Men häromdagen då kom sonen och berättade att en ny version nu har kommit ut av ett program som vi har kollat in tidigare. Och att den nya versionen var riktigt riktigt bra. Så jag beslöt att testa. I prompten. Ja, instruktionen alltså till programmet. Då skrev jag, jag skrev bara lite slarvigt rätt upp och ner att ja, jag vill ha en råklåt i 70-tal stil som ska handla om en gammal gubbe som är avdankad DJ och som har fått sin gamla dröm uppfylld att hålla ett eget radioprogram som heter Holgers Corner. 30 sekunder senare så levererades det här... Alltså jag är chockad För att vara tydlig, det här är alltså en låt som inte finns Den är skapad av AI På 30 sekunder Med instruktioner som jag har matat in 70-talsrock av Danka DJ eh, Leda radioprogram Som heter Holgers Corner Instrumenten låter bra Men det som fick mig att tappa hakan Det är rösten Observera hur man även Har lagt mig inandningen Ja den finns med. Du kunde höra den även på rösten som presenterar programmet i början. Det är jättelätt att ta bort inandningen i moderna låtar men det har visat sig att då låter det jättekonstigt och artificiellt. Så vi tänker därför inte på andningsljuden i en sång först de är borta. Då tycker vi plötsligt att det låter konstigt. Därför ser AI till att ha dessa andningsljud med för att det ska låta så naturligt som möjligt. Nej du, det här var ofattbart bra och ett stort kliv framåt för AI-genererad sång, anser jag. Ja, sådana här verktyg kan få mig att gå lite bananas, ungefär som min Amiga på 80-talet. Jag har en kompis som brukar skicka låtar till mig för att få lite feedback. Och feedbacken kan vara, gitarren ligger för långt fram, det är för mycket eko på sången och så vidare. Så jag, jag tog hans senaste låt och matade in i det här ai och 30 sekunder senare kommer en jättefin låt ut med hela hans liksom idé. Och min kompis, ja han höll med om att det här är ju fantastiskt. Men han menar han kommer inte att sluta göra musik. Bara för att en AI kan göra det lika bra på 30 sekunder. Han menar på att det är själva skapandet som är det magiska att ändra, skriva om, byta instrument, lyssna, mixa och så vidare. Och jag tänkte på vad han sa och han har nog rätt att lägga ner musikskapande för att en AI gör det mycket enklare. Det är kanske lite som att fråga kocken. Varför står du här och lagar mat? Det finns ju tundbrödrulle bakom hörnet i kiosken. Dessutom kan ju inte AI skapa musik som inte finns utan bara skapa musik baserat på det som finns. Så hittills får vi väl säga att nej men det är väl ändå ett noll till den mänskliga fantasin, Eller hur? I've seen Underbara Susie Quartro, if you Can give me love. Men för att fortsätta då. Vem vet kring det här med datorer och fantasi? Vi sa ju samma sak om schackdatorerna på 90-talet. Nej, de kan ju inte tänka kreativt, bara logiskt. Men så kom Deep Blue, IBMs kraftfulla schackdator och slog schackgeniet Garry Kasparov 1997. Så vad vet man? Jag själv anser jag att någonting värdefullt skulle gå förlorat. om vi överläta allt musikskapande. Alla böcker, alla filmer till artificiell intelligens. Jag vet inte riktigt vad som skulle gå förlorat. Men jag hoppas att framtidens människa resonerar som Peter. Ja, min kompis. Att, att det är skapandeprocessen som är det magiska. Och inte att mata in instruktioner i en dator. Så att vi... Få ta del av det mänskliga resultatet. Men visst kan ju AI ha sin plats i modern musik. Det var ju till exempel AI som möjliggjorde för Beatles att släppa sin Now and Then. Genom att AI filtrerar bort pianot ur John Lennons demokassett. 60% av musikerna idag de uppger att de använder AI-verktyg i sina musikprojekt. Och AI kan ju effektivisera det kreativa arbetsflödet och spara mycket tid och energi och då i slutändan också pengar. Men som sagt, AI kommer ju även starkt till att skriva noveller och filmmanus och så. Men nej, det får vi ta en annan gång. Jag tror vi släpper detta ämne dags att återvända till 1975 alltså finnar på hakan och näsan och fett hår. Och det här var en låt som jag hörde för en tid sen som jag inte hört tidigare men eh, det, var, det var ju helt okej. Okay. Men när bandets namn nämndes då tappar jag hakan. Va? Är det dem? Glamrockbandet? A picture in a broken frame Seems so hard for me to share It's even harder now that you're not there now, I'm losing sleep over the secrets that you keep baby. I'm losing sleep over the secrets that you keep Jag att du, precis som jag inte kan gissa gruppen utifrån den här låten, fast det är klart att det är några som har gjort det som är vassare än jag, men om jag tar min favorit från året innan då med samma grupp, 1974, och redan gång, första gången som jag hörde det här introt med Elgura och Sköna trumma, ja men då visste jag att åh, jag kommer att älska den här låten. totalt så älskar jag den här låten men ah, jag har lite blandade känslor kring den idag, den har kanske inte åldrats så väl som man kan hoppas men som man brukar säga en fru varar endast lika länge som äktenskapet medan en exfru varar hela livet ut. Och den här låten ja ah, det kanske är min ex jag, jag älskar den inte längre men jag har älskat den och jag kommer för evigt att ha en relation till den. Men på något sätt så ja, jag gillar den fortfarande då den påminner mig om mina finnar och mitt flottiga hår. Ja vad var det då? Jo men det var ju Tiger Feet med mud. Likaså den innan som heter The Secrets också med mud. Faktum är att jag har dubbelkollat att det verkligen är mud. Då det liksom är liksom en 180 graders vändning jämfört med Tiger Feet. Vi fortsätter på det inslagna temat En låt från 78 Där jag till en början också misslyckades Med att identifiera ett av mina Favoritband men jag tyckte direkt Att Nej, men det här är ju en riktigt Bra låt En av deras mest kända låtar, även om den ingår i Best of Uriah Heap, Free Me. Nej, hör du nu till Kanadas huvudstad? Ja, så heter det i alla fall den här gruppen, eller ja, i alla fall väldigt nära. Det skiljer endast en bokstav. Mm. Se, vad kan den här låten ha hetat för någonting? Eh, ja, just det, Hemsa. Eh, Kanadas huvudstad heter ju Ottawa. Och den här franska discodön heter Ottawa. En eh, ganska lättsam bagatell som vi dansar till 1981. Vi fortsätter med ytterligare en franska från 1977, men som ändå inte har möglat trots sin ålder Det sägs vara en pastisch på punkvågen om jag har förstått det hela rätt men ja, nu kan jag inte franska men jag överväldigades av väggen av ljud och ord som kom ut genom stereohögtalarna första gången jag hörde den mm. Jus sur mon lit à bouffer salant dans du ventre mon whisky quant à moi Peu dormi, vidé, Mais J'ai dû dormir dans la boucher Où j'ai eu un flash En quatre douleurs Allez hop, un matin Une loulou denue chez moi Poupée de cellophane, cheveux chinois Un sparadrap, une gueule de bois Appuie ma bière dans un grand verre En caoutchou Il y était à son lit mais ruiné, vidé, décomblé. You are the king of the divan, quel rat d'empassant. Fantastic Bertrand. Ja, tyvärr så blev det en massa surr om vem som verkligen stod bakom mikrofonen och sjöng. Och idag är det väl närmast en sanning att det var producenten Lode Prisk som stod för sången. Eller du, vi släpper det här. Det är så tråkigt med sån här gegga som uppstår. Men hur som helst, det var en catchy låt i alla fall. Visste du att Kim Basinger har varit med i en musikvideo? Jo då, och en ganska morbid sådan. Hon är liksom död genom hela videon faktiskt. Det handlar om att huvudpersonen Tom Petty jobbar på ett bårhus och tar med sig en tjusig men jättedöd kvinna hem? Han sätter henne i soffan för att se på tv. De tittar tillsammans. Han äter middag med henne. Han klär upp henne i bröllopsklänning och sitter med henne. Och, ja, till slut så bär han iväg henne och sänker henne i havet. Och i de sista sekunderna av videon då ser man hur Kim plötsligt öppnar sina ögon. Där hon flyter upp och bryter vattenlinjen. Alltså jag tycker musikvideos det är en egen konstart. Jag har sett riktigt dåliga, jättedåliga men också riktigt, riktigt bra. Kim säger att det här är en av de svåraste rollerna som hon har haft. Och att regissören var jättehård mot henne och skrek att du ska vara död och hela din kropp ska vara död. Men hon säger också att hon älskade att jobba med Tom Petty. Hon säger att han var blyg, hon var blyg och att han var en underbar person. Och vi anar man att det är en gitarrist som har gjort låten som börjar med stereo-separerade gitarrer som ligger långt fram i mixen och dessutom låter fantastiskt bra. baby, but I've got to keep moving on. Keep moving on. Last dance with Mary Jane, one more time to kill the pain. I feel something creeping in and I'm tired of this town. Tired of going down, tired of myself, tired of this town Oh my, my, oh hell yes Honey, put on that party dress Buy me a drink, sing me a song Take me as a come, cause I can't stay long Last dance with Mary Jane One more time to kill the pain I feel summer tired of this town again. Underwear Looking down from a hotel room The nightfall will be coming soon Oh my my, oh hell yes You got to put on that party dress It was too cold to cry when I woke up alone I hit my last number, I walked to the road Last dance with Mary Jane One more time to kill the pain Stay Mm, ja, jag gillar verkligen det här lilla subtila tecknet man hör från trummisen som slår ihop stockarna fyra takter innan allt börjar på allvar. Det är liksom en markering att nu kör vi! Ja, videon till den här låten vann MTV Music Award 94 Tom Petty and the Heartbreakers Mary Jane Last Dance. Mer än tio år senare hävdade en radiostation att Red Hot Chili Peppers låt Danny California var ett plagiat av den här låten och uppmanade Tom Petty att stämma redhårt vilket han inte gjorde med motiveringen att ja men, hallå, många rocklåtar liknar ju varandra. Bra där Tom, jag tycker inte heller att de är lika varandra. Oj, hör du, nu rinner tiden iväg här men vi hinner en till, här fick jag bryderi. Ralph McTells låt Streets of London spelades eh, egentligen in redan 69 men det var inte för en 74 som den släpptes som en singel och slog igenom. Radio Bitcke spelade in sin version av låten 71 och det var den versionen jag först valde men sen upptäckte jag att Maktell har gjort en välgörenhetskonsert 2017 alltså inte så jättelänge sen för att samla pengar till hemlösa. Vilket är precis vad den här låten handlar om. Och här får han hjälp av The Crisis Choir och Annie Lennox. Och det är vackert och jag tycker Ralph McTells röst den har mörknat något sen 70-talet. Och närmar sig lite grann Roger Wittekes bariton. Vilket passar bättre till en sån här låt tycker jag. Så ja, jag valde den versionen. Och som jag nämnde i ett avsnitt för länge sen Ja, jag tror det var ett quiz om klassisk musik va? Så är det här en av massor av låtar som användes av Parchebells Canon-harmonierna. Have you seen With his worn-out shoes, in his eyes he see no pride, and a blue sleeve at his side. Yesterday's paper, telling yesterday's news. So how can you tell me you're lonely and say for you that the sun don't? Let me take you by the hand And lead you through the streets of London I'll show you some Martell, Annie Lennox och The Crisis Choir med Streets of London. Vad jag glömde nämna det är att The Crisis Choir ja, de består av 88 hemlösa individer som de har hämtat in från olika platser i England och satt samman till en kör. Körledaren var eh, Tim Rice Evans som i normala fall leder kören Only Boys Allowed. Ja. För er som har sett den kören i Britain's Got Talent. Ja du min kära vän då har vi tagit oss igenom 15 hörnor och strax under 200 låtar. Jag hoppas du har haft det lika roligt som jag på den här resan och förhoppningsvis så hörs vi nästa år igen. Ha det så bra som du kan och förtjänar och kom ihåg du förtjänar endast det bästa. Hej!